Так, сер, спілкуючись з генералом, Роберт відчув себе, як завжди, ні всіх, ні в тих. За останні три роки він зробився великим майстером спілкування. Він умів спілкуватися з найстаршими військовими чинами так, як, напевне, спілкувався б із ними сам Господь. Надумай він постати перед ними в вигляді товариша. Він розповідав їм про перспективи розбудови мирного атома. Про тонкощі термоядерного процесу викладав перед ними ази квантової фізики просто в їхніх кабінетах. Він був артистичним, був утіленням красномовства, яке саме наче лилося з нього. Він уже знав цих людей. Умів керувати інтонаціями свого голосу так, наче то була ручка радіоприймача. Від холодних, і з верхніх до епічних, урочистих або несподівано теплих, проникливих. Це був його зоряний час. Його божественна комедія, де перед ним розчинялись Усі замкнені брами, всі секрети уряду та армії, і де всі стратегії, всі плани країни таємним чином сходилися врешті на ньому, на його знанні та баченні. На його таланті втримати велетенський, різноманітний колектив геніїв від науки згуртованим скерованим на досягнення єдиної цілі – створити її штучку, пристрій, а бомбу. Вони всі танцювали перед ним, самі не розуміючи, як вони раптом опинилися за ручниками його колективу та їхній праці. Світ потребував припинення війни, і в нього в руках був ключ до перемир'я, можливо, навіть ключ до вічного миру на планеті. Тільки Америка могла допомогти світові, і тільки бомба могла допомогти Америці. І тільки одна людина на всій планеті знала, як її зробити. Була тільки одна людина, якої він боявся. Боявся ненавидів, а водночас не міг втриматися від того, щоб не лизати йому рук, як покірний пес, коли вони опинилися вічнавіч. Віч. Як він ненавидів себе за це! Цей людиною був генерал Гровс. «Містер Опенгеймер, я хотів сказати вам два слова на прощання», – мовив генерал. Так начебто це не вони викурили разом за останні три години пару пачок сигарет. Але навіть попри те, що вони вже п'ять років працювали разом, перетинаючись останні місяці, ледь щодня, Роберт не міг стриматися від почуття страху і повної беззахисності перед військовиком. Тому що той знав його секрет. Знав його потаємну слабинку. Так, сир. Я знаю, яка для вас це відповідальність. Ви зробили колосальну справу для Америки. Ви можете бути впевнені, що вас уже вписано в історію Америки з золотими літерами. Ваше ім'я стоїть поруч з іменами. Резерфорда, Шредінгера та Енштейна. З іншого боку, це внесок не тільки в науку, це внесок у людське. Повірте, ви станете відомі як батько Зброї, яка принесла мир. Роберт відчув, як із кожним черговим словом генерала все його красномовство випаровується і він більше не може гостро парирувати дотипами, відтинати всі надумані компліменти. Він міг тільки слухати ледне з розтуленим ротом, зачарований картиною, яку йому змальовував генерал, і час від часу кивати головою.